Aquí us parlarem de com és la vida a un refugi d'animals i rebreu consells sobre el benestar dels nostres animals a companyia. Peluts escolta 29 emissores i és el programa de l'SPAM, una entitat animalista que s'ocupa dels gossos i gats rodamons de 31 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. El programa parla vos d'un gat que viu en els refugis de l'ESPAM i que necessita trobar una família urgentment. Si voleu conèixer la seva història i ajudar-nos a trobar-li una família, aquesta és la vostra possibilitat. us parlarem de l'arribada de la primavera als refugis de l'ESPAM, amb el bon temps que començarem a viure a partir de ja. L'entrada de gades cadallades és imminent. I també us parlarem de l'inici del curs que intentarà reduir la por en els gossos que ho necessitin. La primavera també afecta els nostres gats i gossos a nivell sanitari. El nostre veterinari ens parlarà avui de les paparres i de com evitar-les. I tancarem el programa donant-vos les darreres notícies sobre les activitats terapèutiques que els gossos abandonats de l'espam estan fent amb col·lectius que ho necessiten. Ja sabeu, estem parlant del projecte Vincles. Doncs comencem amb la secció de les seduccions per promoure entre els nostres oients doncs, l'animal del qual us parlarem ara mateix. Es tracta d'un gat i per això connectem amb Joan Castro, que es troba ara mateix a la gatera que hi ha en el refugi del carrer Galícia de Mataró. Avui fem connexió amb Mataró. Com està Joan? Hola, molt bones, molt bé, estem aquí. Perfecte, perfecte. Joan, normalment quan connectem amb tu ens parles d'un gat, així que, bé, imagino que t'auràs pensat ja algun que necessita trobar una família, veritat? A veure, el gat que vull per avui, més que una promoció per la seva adopció, és una crida urgent als seus propietaris que l'han perdut. Caram, explica'ns. Uh, us parlo de la gateta que ens va entrar dos dies anomenada Caliope. Bé, bueno, és el nom que nosaltres hem posat. És una gateta negra, molt jove, d'aproximadament un any, eh, molt bona, i la història d'ella és que va ser trobada al, eh, amb el de mar en una obra amagada fa unes 3 setmanes i des d'aleshores els, els treballadors d'aquesta obra l'han estat alimentant. El mm. que passa és que aquesta obra ha finalitzat, han de ha tancar i la gateta posa pues, d'anar a fora. Mm. Un dels treballadors d'allà és s'adoptar nostra i aleshores ens l'ha portat cap aquí. Mm. O sigui que des del començament jo penso que si us van avisar seria perquè ells van veure que era una gateta bona que no tenia pinta de ser una gata de carrer més farestec. Exacte, exacte. Mm. A uh, més és que la història es rota una miqueta més pel fet de que al mateix lloc on es troba la gata tenim uns cartells cada que aquesta gata l'estan buscant caram okay. i doncs i els cartells no hi no tenen un número de telèfon, Joan no hi ha número de telèfons fantàstic si una, el cartell el, el, el cartell posa busco gata desaparecida per esta zona mm. si la encuentras estamos en el mercado puesto de calzado maría se recomienda económicamente hi ha una foto del gat molt hecha la foto però es reconeix es reconeix que és ella o sigui, ho podríem haver posat una miqueta més senzill i posar el número de telèfon però bé, eh, ja que ens donen aquesta deuen tenir les seves, doncs, eh, bueno, la, la seva condició perquè no donar el telèfon en tot cas, torna'ns a recordar com es diu és el, el, el, el mercat de Malgrat de Mar? Sí, és un mercat que posen els dijous al matí mm -hmm. i posen el lloc de Calçados Maria Calçados Maria Bueno. Les, les, algú, si hi ha algun veí que coneix en aquest, en aquesta gent els, mateix, els mateixos treballadors de l'obra han anat al mercat, han estat buscant han demanat a la policia, ningú s'ha pres. res I, i, i no, no han localitzat aquests, aquest, aquesta paradeta, Joan? El, els no l'han localitzada del... Els ha estat impossible, hem contactat amb la policia, malgrat haver-hi que si coneixien la parada, tampoc en saben res, potser no s'anomena així, el coneixen com la Maria, la persona aquesta, no, no ho sabem. Ah. O aleshores, qualsevol veí de la zona o amics d'aquesta gent de la, de la parada, que es posin de seguir en contactar nosaltres, ah. perquè la gateta va tenir nosaltres, està aquí Mataró. Molt bé, i aquesta gateta, imagino que de moment està espantada, gateta negra, ara mateix l'estic veient en la pàgina web de la Protectora, w recordem, joan.protectora.org, i allà entres i de seguida, sí, en el buscador de gats, uh, hi ha la Caliope, o Caliope, no sé, i, mm -hmm. i sembla una gata preciosa, aquestes negres boníssimes, uh, amb el sí, pèl boníssima. una miqueta llarg, no? A més a, no? més a més, uh, un xic espantada, és una gata mm -hmm. que es nota que viu serau perquè tampoc és que estigui amagada tot el dia. Està allà per allà fora, prenent el sol, et mira quan passes pel costat, i, bueno, mm -hmm. estava força bé, de moment la tenim força bé. I quants dies dius que ha passat això, aproximadament? Fa dos dies, fa dos dies ens ho vam portar, segons els treballadors de l'obra, fa tres setmanes que està allà amagada a l'obra. Mm -hmm. Això acostuma passar, Joan? Uh, o és una de les poques vegades que us ha passat això de tenir una, un, una adreça més o menys allò aproximada i no, no poder contactar amb els amos? El que ens passa sovint és que sabem el lloc on s'ha recollit l'animal. Eh, si un gat s'espanta i no acostuma a amagar-se gaire lluny del seu lloc d'origen i, per tant, normalment són d'algun barí de la zona. Mm. Seria molt estrany el gat anés a a quilòmetres o a, o a centenars de metres del lloc on, mm. on ha desaparegut. O sigui, recordem, eh Joan, a veure, al mercat dels dijous al matí de Malgrat de Mar, a la paradeta Calzados Maria, i a més a més Correcte. és una gent que està preocupada perquè si ha posat els, els cartells a la zona vol dir que, que estan buscant aquest gat. Evidentment, Joan, imagino que no portava xip. No portava xip. Mm-hm, uh -huh, uh -huh. La sabem si està seritjada. A la que passin 20 dies no pues, ho comprovarem si ho està i ho farem. I malauradament l'haurem de posar en adopció, la gent que la estigui buscant. Pues, per, per tant, sisplau, que, que si saben alguna coneixen els de la parada o, són els mate... o ens fan escoltar les mateixes propietats o que vinguin de seguida o que ens truquin els nostres telèfons per posar-se nosaltres. Uh -huh. Per això, Joan, diem sempre que és tan important posar, posar el microxip, eh? Perquè el microxip pot salvar microxip la vida. El detectem els, els propietaris de seguida. Uh -huh, uh -huh. Joan, algun, algun altre gat que últimament eh, hagi tingut algun, alguna situació similar? A veure, últimament a veure, estan entrant bastants gatets jovenets que no sabem l'origen, del nom sentit de que són molt joves, no arriben a l'any no sabem si és que són els seus primers els i s'han escapat uh -huh. o se'ls ha fet grans i no els volen i els abandonen. No sabem, eh? han uh -huh. arribat uns quants. Déu-n'hi-do, Déu per això ja ho dèiem, ara amb la Sílvia ho parlarem, que a la primavera, quan, quan arriba en els refugis, doncs déu-n'hi-do les cadallades que comencen a, a arribar amb el bon temps, de doncs les gatetes i dels gossos que comencen a parir. Sí, sí, ara, ara estem preparant, ens estem fent forts perquè vindrà pues, el... Mm. I, I com us prepareu, quin de quina manera us prepareu? Per una banda, ja tenim a la Maria, que és la coordinadora de meinaderes, que està pues, recollectant dades de possibles meinaderes que tinguem a veure quina disponibilitat tenen per poder atendre aquests petitons. Però nosaltres estem preparant les gàbies, nosaltres doncs estem netejant i desinfectant, ens estem acopiant de, de llit de, de pinso de petitons, mm. i, bueno, i ara pots pues, tenir una miqueta de paciència que en res mm. el tindrem. Avui mateix n'ha arribat un de petito de lactant. Molt bé. Doncs gràcies per donar-nos aquestes informacions. Ara continuarem parlant de com va es preparar la protectora aquestes cadallades que tu bé comentaves i a veure si tenim sort amb la Caliope a veure si tenim sort, Joan tant de bo, no, tant de no, que, mereix, que és una gata molt bona. Molt bé, molt bé. Doncs vinga, una abraçada. Igualment. No adéu, adéu, Joan. Bé, doncs uh, ho tornem a dir una vegada, que, no, que no, per, per dir-ho que no quedi, eh? A la zona de Malgrat de Mar hi ha una parella que està buscant una gateta negra, molt bufona, que doncs ha quedat desapareguda, perduda, no ho sabem, i que hauria de pertanyar a una gent que porta una paradeta que es coneixeria com Calzadors Maria, o que calçadors Maria, no encara. De totes maneres, nosaltres recordem als nostres oients la importància de posar el xip que li pot salvar la vida a aquest gat. Aquest gat ha donat la casualitat que l'han pogut trobar, però si hagués estat perdut d'una altra manera eh, no sabem com podria haver acabat i el xip eh, en un moment quan la policia el recull, li passen al lector i directament es posen en contacte amb la família. No té que passar per aquest mal tràngol, aquest, aquest animal ara dins de, de la protectora. Bé, nosaltres continuem parlant de la primavera i de com aquesta estació d'abonança doncs, de bon temps després de l'hivern que tampoc ha sigut un hivern molt dur <ríe> això ho hem de dir uh, doncs afecta a, a l'entrada d'animals, de, no?, de cadells per això tenim la Sílvia Serra amb nosaltres presidenta de la protectora de l'ESPAM per explicar-nos com s'està posant al dia l'ESPAM per, per fer front a aquesta primavera. Com està, Sílvia? Molt bé, Sílvia. Doncs. Com estàs? Estàs bé? Sí, sí, sí. Bé, perfecte. Ens deia el Joan que ja s'estaven preparant a la gatera per la primera arribada de cadells. Sí, mm. sí cadells de gat, cadells de gos, la primavera ens porta tota aquesta riquesa, que, sí. sí. uh, que d'ells de gat en aquests moments, doncs, algun puntual, avui n'ha entrat un que no estava gaire bé, però bueno, uh, la Maria, la nostra coordinadora de sí, ens ha explicat gats, ja torna, comença a estar neguitosa, mm. perquè doncs, pateix de que no tinguem suficients mainaderes doncs, per el que ens espera, tenint en compte que aquest any tenim un centre més. Uh -huh. aquesta primavera i aquest estiu al centre entra, de Badalona, eh? al centre del Consell Comarcal del Barcelonès, del Barcelonès i això voldrà dir doncs, que ens poden entrar més cadells de legats um, bé, el tema de mainaderes m'agradaria que deixessis doncs, aprofitar ja Home, que i estem i tant. per fer una crida crida, mainaderes de, de gats i de gossos que siguin, doncs, lactants. O sigui, volem famílies que ens ajudin a donar biberons en aquests cadellets que són orfes i que no poden estar sols en el refugi. Uh -huh. Per sí, què no poden estar sols en el no refugi? Per no mengen sols? No són, depenen, depenen de la mare, una mare que no tenen. Uh -huh. Aleshores, la mare substituta són famílies voluntàries que tenen aquests gats o gossos doncs a vegades són 15 dies, a vegades un mes a vegades dos mesos mm. depenent de l'edat que tinguin els animals quan els recollim. Sempre els han de tornar després, eh? No sí. és allò que la gent es veig amb l'obligació després de ai, com quedaré, si ara torno no, no, els gatets. No, no, no, han de tenir cap mena de por. Ells el que fan és la feina, la, la substitució de la mare, natural, en el moment que els cadells tenen, en el cas dels gossos, prop de més i mig, dos mesos, són tornats al refugi perquè siguin, pu es puguin donar amb adopció. Mm -hmm. I en el cas dels gats, a vegades aguanten una miqueta més perquè el que s'intenta és que tinguin tota la vacunació al dia perquè no agafin cap perquè malaltia. Perquè triga potser una miqueta més que els gossos, no? Mm. Aleshores, la nostra sempre d'aquesta època és que fem curt de mainaders, especialment de mainaders de biberó. Uh -huh. I tenim, ja tenim un llistat de persones voluntàries, però sempre, sempre ens quedem curts. A més, o sigui, ha, ha de ser una feina maquíssima és una donar feina biberó maquíssima, als cadells sí. de gat i també de gos, que us poden entrar a Sí, habitat. el gos potser és més fàcil, el gat és més delicat. Uh -huh. I val la pena doncs, que siguin persones que sàpiguen el que és un gat. És més delicadet. Uh, si algú està interessat en col·laborar amb nosaltres voluntàriament amb aquesta tasca, es pot poden adreçar a nosaltres a, a, a través del mail voluntariat arroba Perfecte o bé que ens truquin al nostre telèfon o al mail info, que és molt fàcil, és info arroba protectora mataró Molt bé, molt bé. Eh... aquests dos mails, imagino que el de voluntariat va, més... va directament al nostre eh? coordinador, el Juanjo, mm -hmm. llavors ell s'adreça als candidats i els explica en què consisteix, ja una formació, per això que com que volem tenir les cases de collida mainaderes formades, eh, ens hem de preparar amb temps, i la primavera ens porta això, mm. Lúnia. Hem de dir que aquestes case... aquestes mainaderes que la gent no ho malinterpreti no és una tasca remunerada, eh? No, no, sempre parlo voluntariat. de voluntariat. Mm. Nosaltres estem càrrec de les despeses, sanitàries, de l'alimentació... De, en el cas dels gats de la sorra de tot el que comporti el tenir l'animal a casa o sigui, fins i tot donaríeu la sorra sempre a... tot, tot, als gats els donem la sorra i d'on traieu tots aquests diners? Fa que estem parlant a vegades de, de desenes i desenes d'animals com ho feu, Sílvia? Sí, mira, en aquests moments només et diré que tenim 20 cadells de, de gos de gat, veig que encara no, no en tenim cap Sí, l'any passat també va ser cap a l'abril oh, es, es, es va retrasar una mica també l'any passat Aleshores, com, financem? com financem tot, tot això? doncs eh, estrictament els, els, els ajuntaments o els ajuntaments bàsicament és aquí mm. prestem el servei no ens donen els diners perquè tirem endavant tot aquest tipus d'animals perquè això té un cost molt alt com mm. tu ara Clar. has, has, has, Clar, que has que preguntat fas, fas no? càlculs i dius no, no. sé com s'ho fan Uh, pues traiem de la gestió que fem uh, els esforços que fem en no sé, canç solidaris amb els socis, amb els padrins amb tot el que genera doncs la, la feina de la nostra entitat proteccionista l'escola tota les, uh, d'Aina l'escola d'Aina que és ara un projecte l'últim projecte que que volem i que intentem tirar endavant, que ara aquest mes d'abril... Comencen els cursos, eh? Ha de començar eh? ja de ple uh -huh. i que creiem que serà una de les maneres més fortes, a part del que és la gestió dels centres i dels serveis dels ajuntaments, que ens pot ajudar a mantindre eh, doncs aquesta dinàmica, perquè uh -huh. no oblidem que la crisi ens està afectant que tot apunta que aquest any no rebrem ni subvencions de, de Generalitat, mm. que ens estan retallant... Estem parlant de situacions que es poden produir molt greus. És Serà molt greu per nosaltres. De fet, ja ho estem patint. Els ajuntaments cada vegada demanen que els hi fem més barat. Uh, hi ha ajuntaments que potser es donen de baixa i jo crec que les coses uf, estan complicades per tothom mm. i a nosaltres no en som aliens. Aleshores, ens les hem d'enginyar per poder ser autosuficients, mm. eh, per poder mantenir, per exemple, el fet de mantenir, de mantenir, reitero la paraula, però bé, per poder seguir amb aquesta tasca tan important de, de, mm. de salvar les vides aquests cadells orfes que si no tenim Aquests els diners, diners suficients s'hauran d'eutanasiar. Uh -huh, uh -huh. Per tant, això costa igual que els que, els que ningú vol, uh, les operacions d'animals que entren molt greus, uh, operacions doncs, complicades, com la que vam parlar la setmana passada de, de la sí, Dana... Sí. Clar, és que màgia ja no podem fer. No, la situació és molt complicada. Uh -huh. bueno, esperem que la primavera uh, no ens porti massa escadallets, tot i que ens va entrar una gossa amb vuit cadells, o sigui, d'una mm. setmana, o sigui, la mare i tot. Mm. Eh... Bueno, almenys aquesta és autosuficient. Sí, <laughs> de però, moment... de cop i volta, són nous. Ja, ja, ja, no, digue'n però digue'n prou. Però, no, no. no. però, però, bueno, la inèrcia mm. és la mateixa de cada any, és la mateixa de cada any, que les cadellades continuen entrant. Mm. Uh, Sílvia, com tu bé deies, no?, mm. L'escola d'Aina, a part dels ajuntaments, per suposat, dels diners que us poden donar els ajuntaments, es perfila, o els encants, és també. Que, és que, clar, ha de quedar clar que els diners que donen els ajuntaments són per fer el servei el mínim, bàsic, els mínims, bàsic, els bàsics, bàsic. que és recollida, mantenir, manteniment dels 20 dies i promoció de l'adopció. Tots els animals que arribin, arribin vells, malalts, atropellats, cadells que, que no tinguin mare, tot això, no ja, si volem mantenir, ens les hem d'enginyar. Mm -hmm. Llavors, per exemple, una bona idea que va tenir la, la, la protectora, no? Diu, doncs va, Neem a crear aquests cursos de l'Escola d'Aina que per una, bon, per una banda ens donaran un munt de, de beneficis o un, depèn de com Arrera, reaccioni eh? clar, no? beneficis Ens pot donar beneficis per continuar allò n no omplint la pica. Eh? Uh, I a més a més, a més a més, ajuda a les persones, perquè t'està donant unes, unes classes d'obediència bàsiques, a més de molts altres cursos. Uh -huh. Llavors, eh, jo havia pensat que per això estaria bé tenir avui a la Marina Sebastián, que moltes vegades ja l'hem tingut, la tenim ara al telèfon, per parlar de, dels propers cursos que comencen a l'abril. Sí. Aprofitem per donar-li una mica de, de renom a aquests cursos que són tan interessants que ja n'hem parlat aquí, si et sembla, Sílvia. Sí, més que res, deixeu-me dir, que Digues. ja, vam, ja vam, hem fet un curs a l'Escola d'Aina, però amb la direcció amb una altra direcció. Jo vull que quedi molt clar que a partir del mes d'abril la Marina agafa les riendes de l'escola d'Aina i que aquesta escola serà força diferent serà força diferent que la que hem tingut fins al moment penso que ella ens ho pot explicar molt. Està... ara ja tenim més experiència, tenim pràctica i crec que pot ser molt enriquidora per la protectora i per les persones que, que vagin amb la Marina i el seu equip molt que ella ens ho expliqui si pot ser Clara, per suposar. doncs Marina, benvinguda, com estàs? Hola, bona tarda, molt bé, gràcies i gustos. Molt bé, molt bé, estem <laughs> molt bé. Marina, ver, ja la, la Sílvia, bueno, tot just de dues cosetes, no volem parlar amb tu. Una, que, que ens expliquis, que posis als nostres oients el dia dels cursos que comencen ara a l'abril, que, que tenen un preu molt econòmic i, a més a més, doncs, liderats per tu com a professora, com a etòloga que ets, doncs jo t'he vist i t'hem vist a la televisió del sí. programa Peluts. Ho fas molt bé i molt claret i la gent està molt contenta dels resultats que té amb el seu gos quan va a fer un curs d'obediència o que ens expliquis aquests cursos i després, si, si encara tenim temps, que ens expliquis també una miqueta quin, quin canvi, quin uh, re-styling, no?, que es diria en anglès, li esteu donant a l'escola d'Aina. Doncs uh -huh. pues mira, sobretot els cursos que llancem ara són, com diriges, cap a dos vessants, no? Una encaminada per aquell que té un gos i té problemes de conducta o simplement vol educar el gos llavors ve amb el seu gos a la protectora i treballem amb equip, en grups hi ha més gossos, no? Mm -hmm. I un altres més enfocats a la persona que vol dedicar-s'hi professionalment com a ensignistrador caní o aquells que volen realment conèixer una miqueta més el món del gos problemàtiques que té un gos la teoria de l'aprenentatge o sigui, eh, en dins, eh, entrar dins del món del gos, no? Mm -hmm. I... Tot, ja que... Digues, digues sí. No, tots aquests els monogràfics van una miqueta més encaminats a cursos que són petitons, no són de durada molt llarga. Evidentment, els de professionals són de durada més llarga. I aquests, tots aquests, aquests curtets, monogràfics aquest sort, són cíclics. Exacte, explica'ns explica els, els cortets, per exemple. Sí, sobretot els cortets són cíclics. És a dir, que en un any pues, l'idea és poder repetir-lo dos o tres vegades. O sigui, només acabin comença un altres. Perquè estem tenint força volum de gent interessada en aquest tipus de... de el meu gos amb la corretxa, o el meu gos és reactiu cap a un altre gos. No, mm -hmm. són problemes més concrets i ja no és un curs tan gran de durada, més cas... Sí, no... és una cosa senzilleta on vosaltres doneu les, les nocions més importants uh -huh. per uh -huh. aturar problemes que a la llarga doncs, poden ser més greus, no? Sí, sobretot a com... A com tallar aquest problema i com eh, té que treballar el client, el que s'ensenya, o sigui, el mm. propietari com té que treballar amb el seu gos. Mm. Perquè moltes vegades el cas típic és un gos amb por i la persona la carona, l'agafa, no tinguis por i això és un reforç de conducta. Realment, el gos Meus? està reforçant mm. que tingui més por. Meus? I són les típiques coses que humanament, que humanament rebut, humà, ho fas amb un nen. Clar, clar. Però un gos no el tens que fer mai a la vida. Molt bé, Marina, segurament que s'aprendrà molt en aquests cursos. Escolta, els nostres oients, potser quan, quan els hi parlem de cursos, deuen dir, ui, això Deu molt car, no? Més o menys quant pot costar un curs d'aquests dons per reduir la por d'un gos o aprendre que camini al pas o aquests gossos mm -hmm. agressius, quan poden costar, més o menys, aquests cursos? Són carços? cursos molt reduïts de preus, perquè només toquem una problemàtica, una temàtica, o sigui, no és tota una audiència bàsica, no? que normalment mm -hmm. són més cars. Llavors, per exemple, el de diguem, la corretxa són 90 euros, o sigui, molt preus bé. molt reduïts, entre 90 i 100. I, sobretot, a tot aquest que sigui simpatitzant de l'espam, és a dir, o bé adoptant, o sigui soci, padrí... Tots aquests tenen un 20% de descompte. Mm. Els voluntaris sí. també? Sí, sí, voluntaris i tota persona mm. vinculada a l'espau. O sigui, mm. tots aquests que... Ets que ens ajuden, tenen després un 20% de descompte en qualsevol tipus de curs. I sobretot per persones que ja siguin també alumnes d'aina És a dir, fet algun curs, sí, fet el següent el... curs tens un 20% també. Molt bé. Home, jo penso que, que, com deia la Sílvia, no? O sigui, s'aprèn molt i, a més a més, a, aquests diners van directament a la, a la garjola a, per partir endavant aquests animals sí, que ara sí, parlàvem, sí, sobretot, no? La solidària d'aïna, no? Mm. La solidària per és? Perquè ajudem aquests gossos que realment eh, tinguin una financiació, mm. puguin sortir adoptats, o sigui, realment tot reverteix cap a ells, cap als bolsos mm. i els refugis. Des de fora, moltes vegades, eh, no es poden imaginar la gent el doncs, complicat, el difícil que és mantenir als centres amb gestió proteccionista. Uh -huh. eh... Que proteccionista vol dir això, no? Sí, Sílvia, és, és, és, justament no és... només eh, quedar-te amb donar de menjar... És arribar a tots els animals, uh -huh. no només els que tinguin fàcil sortida, els que siguin guapos, els que siguin de raça. Tots tenen dret a, a la vida, tots tenen dret a que els ajudem però malauradament, sense diners, per molta voluntat que tinguis, eh, no és possible. Mm. Eh, ja veieu com està la situació, com he dit abans, i no podem anar demanant, demanant per molt que sortim a demanar ajut. Eh, mm. No, no tant. No, manera. però està molt bé, no? Perquè feu Aleshores... propostes interessants, sí, com aquesta de l'Escola d'Aina. El que passa que, clar, nosaltres també som nous, som els pioners. Bueno, que van anar com a Alejano, sempre, com estella, sempre, a la Sílvia. Com sí, colonitzant, nosaltres som pioners i, i bé, mica en mica intentarem trobar doncs, el, el punt just no? perquè sigui el, el més correcte possible i, i realment doncs, pugui arribar a tothom i es beneficien els animals, que com diu la mm. Marina, doncs, és, és, és la, la base no? d'aquesta escola, la solidaritat. És el pilar, Sí, mm. entre tots doncs, hem de fer possible que ens puguem mantenir mm -hmm. I Marina, una última coseta això que et comentava eh, que deia també la Sílvia aquest, aquest canvi que li esteu fent a l'escola com el definiries? Eh, Bé, bueno, sobretot un, un canvi nou um, no ni a mig ni a pitjor o sigui, realment un canvi on tots els cursos, bueno, el, el curs, per exemple, d'intensiu d'educador caní, l'hem anomenat intensiu, perquè ara farem quatre mesos, no serà un curs de durada d'un any, realment. Però, eh, bàsicament, la teoria, tot on ve el gos, tot allò, o sigui, és la mateixa base, però, evidentment, continuarem amb la mateixa filosofia d'ensinistrament en positiu, o sigui, partint de la base del respecte cap a l'animal i no utilitzar material ni coses que facin mal a un, a un animal. Això la filosofia de l'escola d'aïna serà sempre la mateixa, no? doncs, justament en mm -hmm. positiu i respecte a l'animal. Molt bé. Marina, doncs recorda'ns l'adreça de les persones que tinguin interès de saber més d'aquests cursos, d'horaris i concretament de preus, quan comencen dies... Sí, sí, doncs pues, sobretot tot aquell interessat en cursos, i bueno, aquests set cursos que llancem ja ara a partir d'abril... Eh, pot enviar un e-mail a formació arroba mm -hmm. i, bueno, eh, si envia un mail a ell li enviarem tots els dossiers que tenim informatius de cada curs, on posa pues, preus, data d'inici, durada, horaris, temari al curs, on se farà, hores de pràctiques i teòrica... Perquè, clar, com hi ha en penso que en aquest programa no tindríem temps a parlar de cadascun, no? No, se'ns fa molt cura el pelut a nosaltres. I tindrà tota la que vulgui més. Molt bé, formació arroba que és protectora mataró.org però estem parlant de cursos que no ens fan només per mataró, sinó per tots els oients que ens estan escoltant de diferents punts de Catalunya. Si hi ha una miqueta els cursos que llançarem, bàsicament serà el d'Obediència Bàsica, el d'Educador Caní Preport per a professionals, tindrem també els monogràfics que són gossos que ativen amb la corretxa, gossos que són reactius cap a un altres gossos, gossos amb por i després tindrem, tindrem el pràctic d'habilitats canines i clicker obediència amb clicker, per Molt tot bé. aquell que l'interessi. Per tot aquell que tingui ganes d'aprendre una mica més dels animals, jo crec que l'oferta és ben variada. Sí, sí, n'hi de tot, eh? Molt bé. Doncs moltes gràcies, Marina, i moltes són amb aquests cursos. Ja ens, ja ens anireu ah, explicant. A vosaltres, que vagi molt bé. Vinga, adéu, adéu. Adeu. Molt bé, Sílvia, no? Molt bé, molt bé. És molt interessant sí. i, a més a més, diu que està tenint un bon ressò i una bona acollida. Sí, la Marina també ha estat fent demostracions a l'escola, hi ha molta gent ja que la coneix i ella és una gran professional. A part de gran professional, és una persona proteccionista que, que sap quin és el nostre projecte i, i que crec que, jo crec que tindrà molt d'èxit aquesta nova edició de, de que és l'escola d'Aina. Hom, aquesta fórmula d'agafar cursos curts, ara en aquestes èpoques potxe ja la gent la... que ràpid. Sí. Una cosa és, ràpida. és molt diferent mm. al, al que vam començar doncs, fa un any, perquè ara tot just acabarà eh, el primer curs, si recordeu han parlat sí. que ja teníem el primer sí, sí, sí. curs d'educadors, uh, ella, a part d'aquests monografics farà el curs d'educadors, però ja et dic amb, amb una altra visió i un, un altre sistema. Molt bé, molt bé. Mm? Ja en parlant. Ja en no direm parlar sí. ni tan tant. tan.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 Thank <laughs> Doncs a l'espai veterinari avui volem parlar de les paparres i tot aquest uh, problema que suposen, perquè com ja hem dit, arriba la primavera i amb la primavera, doncs aquests problemes sanitaris apareixen. Eh? Avui parlarem de paparres, però més endavant també parlarem de puces que és important que tinguem els nostres gossos i gats doncs, uh, atents a, a que, no, els hi, a que no, els hi, no acabin infestats per paparres. No? Que una infestació en paparres, Marcelo, ha de ser bastant forta. No? Sí, bona so Pero todo es, es desagradable, ¿no? Para, para, lógicamente tiene sus riesgos. bueno Las las garrapatas son los parásitos, junto con las pulgas, los parásitos externos más frecuentes uh -huh. en, bueno, en nuestra latitud y en, en nuestra zona geográfica. ¿Qué vols decir? ¿Que potser en otros de... continentes no son tan frecuents? Nah, depende. En algunos sitios pueden ser eh, la sarna o uh -huh. los piojos o algún otro tipo de... De, de, David Chet, simpático. Exactamente. Mm. Pero aquí, en esta época, sobre todo en toda la, en la zona de, de, de... No sé si es la zona, pero el Maresme y todo el Valles... La mm, zona más mediterránea, sí, ¿no? Sí, todo el Vallés, ahí es muy frecuente la, la, la presencia de de parásitos, de, de, de, de garrapatas. Sobre todo en, este, en esta época del año, cuando empiezan los primeros calores, empiezan a aparecer las primeras garrapatas. Después, a l'estiu, diguéssim que baixa eh, o no? Bueno, hasta el final, hasta el principio del otoño, cuando empiezan sí. a bajar la temperatura, se, se activan con la temperatura las garrapatas. Entonces los podemos... creo que están, diguéssim, amagadas en algún lloc y de copia de volta desperten. ¿Cómo funciona esto? Sí, això? bueno, ¿cómo funcionan Las garrapatas tienen diferentes estadios que son, bueno, desde el, el, el huevo pequeñito uh -huh. hasta una ninfa, una larva, eh, un estado inmaduro, luego un estado juvenil y un estado adulto. Entonces lo que pasa es que este estado adulto luego es, es muy corto y básicamente la, la finalidad es reproducirse, poner un montón de huevos y, y dejarlos ahí para, para para digamos, asegurar su, la, la sobrevivencia, continuidad. la continuidad. Uh -huh. Entonces... Lo que permanecen más que los, los adultos son los, los estadios juveniles las, las larvas los, los huevos que permanecen con el frío en una, una latencia Entonces, a medida que aparece el calor estos, estos estadios se activan y empiezan de nuevo su, su etapa de reproducción y pot ser que tinguis a uh, ous a casa latent uh, aquí y que cuando comienza el buen tiempo surtina casa sí, de la año bueno, anterior. Sí, sí, suele pasar sobre todo en, en casas de, de campo donde tienen jardín, Fixa't, pero sobre, cuando hay por ejemplo, cuando hay parque o cuando hay sitios donde esconderse adentro de casa, también eh se hay hogares que mantienen las pulgas y las garrapatas tú, durante todo durante todo el año. ¿A mal parqué? Sí, sí, sí. Así hay que tener cuidado, sobre todo bueno, creo que mantener la higiene, ¿no? Uno Uno se da cuenta si su perro está lleno de garrapatas, se ven, dan uh -huh. mucha impresión. Las garrapatas tienen, bueno, pero claro, primero verdad... tienen mira tienen un, un sensor, un aparato para detectar su, su presa o su, su, su, digamos, sí, su presa. Sí, o sea, a fondo ¿no? Una vez que lo encuentran, eh, tienen un líquido especial en la boca con el cual se quedan adheridos a la piel. Que es como una mena de... Es como un, como un pegamento. Sí, sí. Uh -huh. Y además tiene un aparato succionador, que bueno, suena un poco mal, pero así se llama, mm. que eh, se clava en la piel y eh, es el aparato que le permite poder absorber la sangre. Però no es passa el día succionant, no, imagino? Bueno, casi todo el día, casi todo el día. La finalidad es engancharse y chupar toda la sangre que pueda. Ah, Fantástico. Sí, sí, entonces... Escolta, si veiéssim una guerra talló ampliada per 3.000, faria molta por, sí, no? Sí, d'en mucha impresión, bueno las mujeres que las las las hembras que las mujeres las hembras, la la mujer <risas> <fantastic>. <risas> las hembras las, las garrapatas femeninas Tienen mucha capacidad o de... O que hay femeninas y masculinas, sí, sí, sí. eh? perfecto. Los hombres son más de... Tienen... Eh, de... Joder, tengo más mujeres, ¿eh? Ahora ya tenemos a la Marta y a la Silvia riendo. Es que es que imaginándose una paparra femenina no y masculina. No me dejan concentrar. No, no, últimamente andan muy malamente en la teva sección. No hay manera de avanzar. Los machos, eh, los géneros masculinos de las garrapatas... Eh, tiene una coraza mucho más dura, es como hombráceo uh -huh. todo mucho más duro, Así es ¿no más, es es musculoso y no no absorbe tanto, sino se dedica a reproducirse. En cambio, ah. en cambio la hembra se llena de sangre, se reproduce lógicamente, succiona mucho más y es la que se llena de de, de, de digamos de, de huevos para luego procrear. Marameba. Mm -hmm. Y luego una vagada que tenemos a ver, imaginemos, eh, a partir de quantes paparres podríem dir que el gos està infestat? Perquè, clar, les puces és més multiplicat per, per decenes i centenes, no? Però, clar, bueno, per garrapates... Bueno, todo, todo depende de eh, quién sea su presa en ese momento. Tenemos que tener en cuenta que un animal con garrapates raramente es mortal, pero en animales pequeños o en gatos pequeños o en cachorros o perros mayores, le pueden provocar un anemia que lo lleve a la muerte. Mm. O sigui, sea, us han entrat animals a la protectora cadells d'ells, com sí. de gat, que parlàvem ara, o de han moltes garreres? Sí, sí, sí, si han entrat alguns cachorros, inclusive han muerto. Han muerto de... No, sí? porque bueno, es que Tienen la capacidad de absorber a lo mejor 10, 15 o 20 veces eh, su, su peso en sangre, o sea que es mucho entonces eh, lo, lo que terminan haciendo es provocar una anemia mortal y algún caso nos ha entrado el PRIM, si no me equivoco bueno, generalmente todos estos que entran delgado de llaman PRIM pero en algún caso nos ha entrado y no no es fraco, no no no es no es raro es bastante fraco ¿Y las en en bueno, no, más... enganchan en el campo? Generalmente se enganchan en el campo o en algún sitio donde haya contacto con alguna otra garrapata y luego son animales que no se los tratan adecuadamente y se empiezan a reproducir y aquí viene el problema cuando no controlan infi, esta infestación inicial y empiezan a reproducirse entonces cada 20 días tenemos ciclos de adultos i ja tenem poblacions noves i al ah. cap de dos meses tiene el perro lleno de garrapatas. I llavors quan veiem una o dues paparras, per exemple, en el, nostre, en el nostre gos, en el nostre gat, la manera més bona de procedir seria agafar i Arrencarlo bueno, con unas pinzas, no sé Mira, supuestamente esto no hay que hacerlo No hay que no. quitar las garrapatas ¿Cómo hacemos, entonces? Entonces lo ideal es ponerle un producto antiparasitario Porque si tú ves una, es que realmente hay más mm. O es que el, el perro o el gato está yendo a un sitio donde hay garrapatas Entonces mm. lo ideal es ponerle un producto y que quede protegido Hay pipetas, collares, y diferentes productos uh -huh. Entonces Así. la gente por ahí se... Cuando tú le pones un producto... En tres o cuatro días se caen todas las garrapatas ¿Y cauen... se caen muertas o se caen...? Mortes. Se caen Se caen vivas y luego mueren no? Sobre uno o dos días Ah, caramba, eso es muy, ¿pueden tener la garrapata para no, durante bueno, vueltas? Está agonizando la garrapata, poco a poco se ven muriendo ya, eh, tiene, tiene un sistema eh, metabólico mucho más lento que hace que todos sus procesos sean diferentes mm. ¿Tienen algún algún sentido para la, la natura, las paparras? realment ajuda, ajuda en alguna bueno, part es un, de la cadena es un paràsito és un paràsito i lo poden comer aves lo poden bueno les aves també poden poden comer paràsits també exactament però si sepa no es, una, no es una pieza clave creo que si nos quedáramos 5 garrapatas en el mundo no pasaría nada Estás <risa> seguro, eh? Sí. Bueno, estaría bien Bueno, los laboratorios estarían preocupados porque son <risa> sí, mucho dinero o sea, sigui, que el que ens recomanes al cap y la fin es que anem a comprar aquestes pipetes sí, que... ah, La Val? gent que no li agradi, perdona, eh? que no li agradin els temes químics hi ha alguna manera més natural de protegir els nostres animals Sí, mm... sí, mira, se pueden pueden, hay hay pipetas, vienen en el mercado pipetas eh, especiales eh, a base de aceites esenciales. Ah y, ¿Y Eso, eso es... podemos probar en cualsabol veterinario o botiga no no, no, no, no, tant, eh? no, a cualquier veterinario, pero eh, cualquier veterinario supongo lo puede pedir esto eh, en algunos alguna vez lo he visto y existen a base de tomillo. ¿Y las has probado? Uh... Sabes si sí son eficaces realmente. No, no las he probado. Las pero supongo probado. Que, que como todos estos productos, igual que la agricultura ecológica, uh -huh. no puedes controlar una infestación masiva, pero sí puedes mantener un equilibrio. Uh -huh. además si nuestro perro está está sano y tiene baños periódicos y los controlas de una manera frecuente, es mucho más fácil que una infestación. Muy bien, eh? o sea, Entonces, podría también ser una solución. Yo creo que es una buena solución porque a nadie le gusta Eh, aplica un químico fuerte, ¿no? Además son insecticidas muy potentes, claro, son uh -huh. potentes y y no deja de ser veneno, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que se puede tener controlado, sobre todo después del paseo, fijarse cuando lo bañamos. La, las garrapatas prefieren siempre las las zonas de de piel mucho más tierna, mucho más blanda como las orejas, el abdomen, claro, la, la pancha, de, eh, de uh -huh. las ingles. Uh -huh. La entropía no todo esto es el lugar donde la piel es mucho más fácil para perforar y para quedarse sujeta y que esté en la zona como más más caliente no la la sobre todo. La zona de las orejas és molt frecuente. Molt bé, o sigui, seran zones que nosaltres haurem de començar a revisar ara, sí, que comença el bon temps, eh? Molt bé. Doncs moltes gràcies, Mercèdo, per aquests consells. No, perdón ja es... por mi pifia de hombro, mujer. Esta, bueno, bueno, perquè tu ja ho fas aquesta manera, que ens queda molt clar, a més o menys. Sí. Uh, potser de setmana vinent podem parlar de pusses, sí, no? I així no. tenim aquesta part. La Sílvia bufa, ella ja, diu uf, buf. Picó sí, és veritat és veritat, però és molt bo és molt bo que evitem aquestes sí, malalties que les época... a més produeixen que no n'hem parlat avui de les no, malalties transmeten moltes malalties a més de, de, de la lesió que poden provocar en la piel i la inflamació mm. bueno, sí sí. do sí. doncs moltes gràcies Marcelo i ens escoltem i en parlem la setmana vinent molt bé, vinga nosaltres donem pas a l'última part del programa l'entrevista la Doncs, com sabeu, els animals abandonats tenen moltes possibilitats d'ajudar la ciutadania i això així ho vol demostrar l'ESPAM amb el seu projecte Vincles, Cada de més, aproximadament, la Marta Masmitja, cap de l'àrea social de la protectora, ve a per explicar-nos les novetats de les activitats terapèutiques i educatives que fan els gossos de l'ESPAM. I per això et venim avui també aquí amb nosaltres. Com estàs, Marta? Molt bé. Estàs bé, t'estaves sí. rient, eh, amb el Marcelo. No. Estudio les lembras. <laughs> Marta, bé. Avui hem parlat doncs, de, de, de l'escola d'Aina amb uh -huh. la Sílvia com una manera doncs, de, de finançament i també d'ajudar la ciutadania amb aquelles persones que tenen problemes amb els seus animals. El projecte Vincles és també un altre vessant sí. d'aquestes imaginatives i creatives que l'ESPAM va creant doncs, per, per sí, donar... Déu-n'hi-do, eh? Déu vivir... sí. Ja. El que passa que ara hi ha Vincles, jo penso que després de 3 anys ja és una realitat. Mm. És una realitat eh? total. Després d uh, aquestes teràpies que heu fet a la presó de quatre camins, per exemple, no? Com... Sí, o els nens totalats, els serveis els socials... Totalats. Demà comença un nou programa, pilot, uh -huh. eh, i a més em fa molta il·lusió perquè és amb adolescents amb trastors alimentaris. Uf! Explica'ns, explica'ns... Els puc explicar molt por perquè no les he començat. De fet, comencem demà un programa de tres sessions. Molt bé. De quantes hores? Una hora. Una hora durant tres setmanes. Tres setmanes. I la idea és, a barrel d'aquest pilot, perquè mi m'agrada sempre fer pilots, iniciar de cara a setembre un programa de llarga durada. Molt bé. Per perquè un pilot? perquè Si ja teniu comprovat i constatat que els gossos poden ajudar a les persones... Per què fer el pilot i no uh, proposar i fer directament? No, no, a mi m'agrada fer pilots en els centres per una raó, perquè coneixes el tipus d'usuari i pots avaluar molt bé llavors el tipus de gos o programa que fas. Jo sempre dic que nosaltres els nostres programes som molt personalitzats, hmm. vull dir, llavors no pots anar, bueno, començo un programa sense conèixer, doncs amb quins adolescents treballarem, quins són els problemes principals. Saps quina franja d'edat tenen? Sí, estem entre 14 i 17 anys. Uf, 14 i 17 sí. anys, amb trastorç alimentari, Sílvia, sí. sí, Evidentment eh? que són trastorns de conducta uh -huh. mm, és, és, és curiós perquè jo vaig estar parlant també amb els psicòlegs i, i, i la veritat és que no ho sabia que els problemes de trastorns alimentaris que va portar una bulimia, una anorèxia uh -huh. venen molt produïts per problemes o sigui, de conducta i problemes estructurals uh -huh. és què a què et refereixes, Marta? Uh -huh. Un nen un adolescent que decideix o entra en una bulímia, en una anorèxia, és perquè d'alguna manera vol controlar, l'únic que pot controlar, que és el seu cos. Uh -huh. Jo decideixo si vull menjar, si m'obligues a menjar, jo decideixo que no vull aquest menjar i jo el trec. Comença uh -huh. perquè el problema. O sigui, és un problema que ells volen menar sobre el seu cos. Uh -huh. Llavors, a partir d'aquí, anem a fer aquesta prova. És un centre que està aquí a Cabrils, a Centre Fita, és només a, bueno, és residencial, eh? Vull dir, hi ha 35 places hospitalàries i aquests nanos, la veritat és que estan esperant amb molta il·lusió començar un programa. I, i són nanos que estan hospitalitzats allà, sí. de moment? O estan sigui, hospitalitzats. Que deu ser un trastorn ja sí, siguin, avançat, eh? sí, sí. no és aquesta anorèxia que pot començar... No, ja està molt definida, ja estan amb tractament i llavors mm. inicia pues, una sèrie d'activitats que els ajudin al el seu dia dia i poder començar el que fem pues, traspassar o sigui, una miqueta de dir, eh, en aquest cas treballarem segurament algun programa d'obediència mm. perquè ells vegin sí, que ells que... ensenyaran als gossos obediència. Ah, exacte, amb el qual ells poden donar ordres, el gossos els hi pot respondre i que la vida ells també són capaços, perquè aquí hi ha molts problemes de frustració, d'autoestima mm. de poder mm. realitzar alguna amb èxit mm. i això ho han d'anar traspassant a la seva vida jo crec que els pot ajudar moltíssim. A veure, el centre està molt il·lusionat, tots estem il·lusionats. Com, com se n'ha assabentat? Ha sortit d'ells? Ha sortit d'ells. O... A veure, vincles cada vegada és més conegut. i Llavors, ens estan arribant correus, gent que s'està informant centres de dir com podem nosaltres portar un programa aquí en el nostre centre. En aquest cas, nosaltres ens desplacem. Uh -huh. Però sí. I uh -huh. també estic fent avis, avis, que no acabo mai de parlar dels avis. Vinga, però... va, parlem dels avis, pobrets. <laughs> però pobres. Estem treballant aquí amb els vuit casals d'avis que hi han a Mataró. Uh -huh. També heu fet altres coses fora de... També van fer un... de Vallès, o també, vull dir, és que ens anem movent, ens mm. anem movent, però aquest d'avis d'aquí a Mataró fa molta il·lusió, perquè els casals d'avis, doncs realment, quan arribem amb els cadells, he eh, portat cadells, eh, als casals d'avis, doncs clar, es, es paralitza tot. O sigui, Tots són els gossos, vull dir, aquí és una activitat molt lúdica, ens donem molt a conèixer, i cal a dir que els avis ens estan fent en els casals que... Eh, de punt de recollida d'objectes pels encants solidaris. Ai, Mira, això sí, sí, a ja. la Sílvia també li interessa sí, molt. Sí, els encants és una de les fonts de finançament Aixeca, també de la, amb, amb la que comptem. I mm -hmm. tenim àvies que ja estan teixint eh, jersellets pels Ai, busets. Sí, Què sí, sí, diu? Sí, sí, sí. sí, sí, no sí. Arrel, sí. De, de començar en els casals, pues, ells mateixos han començat a fer una iniciativa de farem dos recollides a l'any, una de cara a l'estiu i una altra de cara a Nadal per encants solidaris. I ells pues, estaran allà pues, cada dia, el que, quan fan neteja, pues, jo porto això, les les àvies que tricoten doncs, ens faran jerseis i vull dir mantes o sigui, el que vale, sigui molt bé. Penso que és, és molt maco perquè a més a més hi estan participant i explica'ns alguna anècdota o algun moment bonic màgic que hi ha llegut amb aquests avis i els gossos. Home, la veritat és que us ha a dir que les dones són. Les hembres, Martelo, les hembres. <ríe> les hembres són les que, les, real... hembras, les que realment es preocupen més, més, jo dic que encara tenen aquest sentit que tenim les dones tan maternal, d'aquests pobrets gussets que serà d'ells, oi? I, I realment, vull dir, són molt ben acollits. Vull dir. Mm. Molta falda, molts mimos, moltes carícies. Evidentment, com que anem a cadells, doncs hi ha pipís i no preocupis, perquè elles ho recullen, o, o sigui, mm. tenim tot controlat. Però sí. Molt bé. La veritat és I, que és molt maco. I Marta, com vau començar l'octubre de l'any passat eh, aquest mòdul a la presó de Quatre Camins, allà prop de la Roca? Sí. Eh, com està anant? Mm. Bueno, ara, anant ara queda l'última sessió, que serà el, el, el proper dia, i el dia 13 preparem una exhibició dels dos mòduls aquests nous que vam iniciar, perquè aquests ja seran ja en portem quatre, eh, amb aquests dos uh -huh. davant del propi mòdul és a dir, ells faran una exhibició davant de tot el grup d'usuaris d'aquell mòdul, és a dir, que ens podem trobar doncs, davant de 300 persones molt bé, fent una exhibició I estan nerviosos? no, perquè realment ho han treballat tan bé i els gossos han tingut tan bona resposta d'un que no els hi fa gens de por, contrari, estan superanimats mm, han anat bé amb aquest grup de... molt, molt, molt o sigui, és a dir, que tenim gossos com per exemple el Dumbo que està fent obediència ja sense premis uh -huh. o sigui les ordres ja no en premis uh -huh. vull dir molt important mm, Marta o, prisma, també, dir. En, el primer, en els tres primers mesos que vau estar amb un, amb un grup que ara ja no esteu amb aquest sinó que amb uns altres vau treballar amb cinc o sis gossos aquests cinc o sis gossos en total van entre set Uh -huh. de gossos en el, en el primer programa. Uh -huh. Del set, sis se n'ha donat en amodupció. Qui ha sigut el setè, pobre no El setè és Tyson. És Tyson, Tyson, que és, és, el, és un cadell que era un cadell que es va adoptar la protectora i a l'any ens el van tornar perquè ho destrossava tot, perquè no l'havien ensenyat i no li havien prestat gens d'atenció. És un gos encara molt jovenet Uh, segurament l'introduirem en el proper perquè li volem donar l'oportunitat. Perquè, a més a més, el vam introduir només a meitat de grup perquè ens va sortir una amb adopció. Uh -huh. I aquest, vull dir, l'estem reservant pel proper grup, segurament, tornar a entrar. Uh -huh. I jo espero... Bueno, I d'aquest segon grup ja dos han sortit amb adopció. Fantàstic. Has de dir, els presos estan contents? Quan... Sí, ha, perquè més sempre els hi ha tocat. La mateixa parella de presos va... va ensenyar a Ruti. I a la quarta sessió Ruti va sortir amb adopció. Vam entrar a Hilda, a la segona sessió va sortir amb adopció. I llavors ells, quan ja arriba un gos nou, perquè clar, no tenen ningú que substituir, sí. el token i diuen te damos suerte. La setmana que viene ya no vienes. <ríe> Qué mono. I estan molt motivats perquè, clar, un dels objectius és que aquests gossos educats surtin en abdupció. I ells s'ho passen bé als presos. Sí, eh, també. Sílvia, la Marta ja entra i surt de la presó de Quatre Camins com, bueno, bueno, vamos... Però... Jo ja em coneixo, que és passillos. <ríe> I, I, tu mires, I tu mires d'una altra manera, ara, Marta? Jo sempre, des del primer dia, m'ho mirat igual. Eh? Vull dir, de fet, eh, us diré que jo, igual que Marina i Mercè, que hi participem, quan ens passen els perfils dels usuaris no ens els mirem fins la quarta sessió. Estem treballant amb ells... Prefereixes tenir prejudicis. Exacte. Mm. Llavors, un cop ja els coneixem, veiem com treballen i tot, normalment ens sol llegir els perfils per veure el que els terapeutes volen que reforcem més. Però, de fet, fins a la quarta o quinta sessió no ens les mirem mai. Si no ho fas, Marta, és perquè ha d'haver-hi alguns perfils que millor no mirar. Mm. És que més treballem amb tots els mòduls jo penso que és pitjor. Dir, estem en mòdul 1, estem en, en el debi, que és delictes violents, estem en toxicòmens, estem en, en mòduls molt d'usos, molt difícils. Uh -huh. Els mòduls que, tenen, que poden sortir caps de setmana o que fan acti altres activitats que tenen sortida de la, fora de la presó, aquests no els fem. Uh -huh. Nosaltres estem fent Gent mòduls... Gent que fa potser que 6 amb... anys que no surt. Sí, i amb condemnes a 12, 15 i 18 anys. Uh -huh. I, llavors, clar, són mòduls difícils. I per ells el dia, el dimecres és el dia que vosaltres arribeu amb els sí, gossos, ha de ser una festa, no? Quan fem l'enquesta sempre de, a veure de, de què millorarien, què tal, el primer que diuen és curt, el uh -huh. programa di fa curt, ells voldrien que anéssim cada dia de la setmana, parlant clar, perquè clar, estem a pati, estem a l'aire lliure, estem amb gossos, estem fent una activitat que ells els motiva moltíssim. Perdó. Digues, la digues, digues, Martela. Les xiques guapes, no? Que los presos... Ah, sí, sí, clar, ja. a veure, arriba, sí. Arriba la clà. arriba, arriba la Marta, arriba la Marina, arriba la Mercè. És un dia no, i català de i, i, sí, i, sí. i voluntàries, i home, voluntàries, home, els pobres, sí, sí. clà, també ha somment. No, no, moment... no, home, evidentment, és ho no, no, no. un toc de color sí, claro. a, a l'alegria la, a la protectora, sí. sí, no, i a més a més, que vull dir, una, una, estem treballant amb ells com a persones, vull dir, normal i correcte, que se senten súper acollits, vull dir, est'explicant, són que t'acaben explicant el que han fet i el per què mm -hmm. sobren mm -hmm. molt més amb nosaltres que, que amb els terapeutes eh? estaria, estaria genial, genial. Oh, a veure sí. si ho podem fer Demanem permís. A veure si ho podem fer. Marta, pues ver, estaria molt bé. Veuen el peluts, ojo, eh? El programa, el programa de televisió. De televisió. No doncs han d'escoltar el de ràdio, també. No se'l Marta, una abraçada i, i a veure si gestionem això. A vosaltres, al Martelo, a Sílvia, gràcies per haver vingut. Gràcies. I als nostres oients també. Fins a setmana vinent amb més peluts. Adeu. Adeu. Adeu. Adeu.